Buonasera e buon ascolto. Puntata del 26 marzo 2012. Oggi parliamo di clima dopo un po' di tempo che non se ne parlava ma in realtà i problemi climatici eh, continuano e si aggravano. Questa sera abbiamo in studio Marica eh, dell'associazione Sud e eh, anche eh, coordinatrice di un centro di documentazione sui conflitti ambientali buona benvenuta grazie buonasera a tutti allora Marika ritorna dopo qualche tempo a Radio Onda Rossa mm -hmm. e eh, con lei adesso parleremo di questo documento che non solo evidenzia eh, la, la gravità eh, della situazione climatica mondiale e soprattutto il fatto che i governi di tutto il mondo non eh, abbiano in realtà deciso eh, di eh, cominciare a porre rimedio a questi, a questi fenomeni determinati, ricordiamo eh, a detta del 99% degli scienziati del mondo dall'azione appunto umana, eh, industria, agricoltura, emissioni dei trasporti eccetera eccetera insomma l'effetto serra il riscaldamento globale L'altra la, cosa che eh, con questo studio eh, Marika e altre, altre donne, altre compagne hanno approfondito è il, eh, più che il ruolo la posizione delle, delle donne rispetto alla, alla crisi climatica che è una posizione particolarmente critica. Quindi mh, poi il, naturalmente il documento è articolato, si fa un resoconto su tutti gli incontri internazionali sul clima, si guarda al prossimo incontro di Rio, vent'anni dopo il primo incontro internazionale sulla terra, il vertice sulla terra del 92 e eh, sicuramente il panorama è pessimistico proprio perché anche quei minimi obiettivi che si erano dati col protocollo di Kyoto in realtà hanno miseramente fallito invece di una diminuzione c'è stato come sentirete un aumento drammatico delle emissioni di gas a serra ma io adesso lascio la parola a Marica che eh, ci parlerà appunto di questo documento e del focus sulla situazione delle donne sì, in effetti lo dicevi, quest'anno è un anno perfetto per fare bilanci perché siamo ad un ventennale, sono quindi passati due decenni dal vertice della terra del 92 e anche se la questione dei cambiamenti climatici viene ancora più da lontano è lì che poi vent'anni fa per la prima volta questo tema ebbe una, una eco internazionale e da quel momento in poi è stata la questione ambientale è entrata a far parte delle agende politiche seppur purtroppo in maniera molto formale e molto poco sostanziale nel 92 appunto si riunì A Rio in questo grandissimo vertice che viene ricordato ancora come uno dei momenti massimi per l'ambientalismo a livello mondiale, si riunirono eh, i, i governi, le imprese, anche chiaramente le istituzioni finanziarie, le organizzazioni internazionali e si misero a riflettere su quelle che erano le emergenze ambientali più urgenti alle quali far fronte. La prima che individuarono era appunto quella del cambiamento climatico. È chiaro che oggi la situazione è molto peggiorata, ma già allora c'erano delle avvisaglie piuttosto allarmanti. Tra l'altro su questo tema la scienza è praticamente unanime, lo ricordavi prima, e le cause antropiche sono alla base del, degli sconvolgimenti a cui stiamo assistendo. È vero che eh, la storia della, del pianeta Terra ha avuto ere diverse, però sono tutti concordi nel dire che questo aumento della temperatura è dovuto all'accelerazione che ha avuto anche il consumo di risorse e combustibili fossili dopo la seconda rivoluzione industriale, quindi fondamentalmente negli ultimi decenni. Ed è incredibile come in così poco tempo siamo riusciti ad alterare in maniera veramente molto forte, molto importante e eh, ci avvertono che potrebbe anche essere irreversibile gli equilibri del, del pianeta. Questo chiaramente avviene in molti modi, lo ricordavi anche tu, eh, ma se dobbiamo fare un bilancio cominciamo dal bilancio, cominciamo appunto da quello che è avvenuto in questi vent'anni e eh, sul clima Eh, il risultato più importante raggiunto durante questi 20 anni di conferenza delle parti e si è appena conclusa la diciassettesima, quindi ci sono stati 17 mega eventi seguiti dalle televisioni in grandissimi hotel, tra l'altro eventi che tutto avevano come caratteristica tranne un principio anche lì di riduzione delle emissioni, di, di efficienza energetica e, e l'unico risultato, lo dicevo, fu Kyoto che fu durante la conferenza delle parti numero 3, quindi stiamo parlando del 97, di parecchi anni fa. E Chioto, che già dicevamo all'epoca essere insufficiente, in realtà a tanti anni di distanza, e ha dimostrato la sua totale inefficacia eppure essendo l'unico documento vincolante lo si difende perché un quadro, una norma che, eh, che indichi una riduzione vincolante alla quale gli stati dovrebbero rispondere è senz'altro una cosa utile. Per dire un numero, no? per far capire Chioto diceva che entro quest'anno quindi entro la fine del 2012 bisognava ridurre le emissioni del 5,2% rispetto ai livelli del 97. Ebbene oggi secondo le misurazioni siamo a più 30% di emissioni. Non esistendo poi un sistema di controlli e di sanzioni reali, eh, dov dovremmo discutere a lungo anche della reale efficacia di convenzioni quadro, comunque di strumenti normativi che però poi non, non, non comportano una reale presa di coscienza, soprattutto l'adozione di misure efficaci in questo senso da parte dei governi. Sì, eh, noi lo abbiamo coordinato all'interno del CDCA, che come ricordavi è il centro di documentazione sui conflitti ambientali, ma la cosa bella di, questo, di questa pubblicazione è che è stato un lavoro corale di attiviste, stagiste e anche uno stagista, perché poi avendo un focus di genere, essendo noi un collettivo a stragrande maggioranza femminile, in realtà ce ne siamo occupate molto di più insomma noi, noi donne, però è stato composto dal lavoro di ricerca e di studio di molte attiviste che sono passate dal centro di documentazione e che comunque oltre a militari appunto Le vie classiche credono, come lo crediamo noi, che anche l'approfondimento, lo studio, l'analisi, la conoscenza dei temi sia fondamentale per capire quello che accade e per poter dare delle risposte anche dal basso. Sì, in effetti questo è molto importante perché molto spesso parliamo di clima, immaginiamo dei, chiedo dei scusa, tifoni ho, tropicali. Ho, chiedo scusa, ho parlato con un microfono abba, con il cursore abbassato, quindi non, non hanno sentito niente, comunque fa niente. Andiamo avanti perché non vorrei ripetere, ho detto soltanto che appunto l'aumento delle temperature ormai è eh, veramente molto grave perché si sono superate ampiamente le 350 parti per milione. alle quali gli scienziati collegano un aumento di un grado e mezzo di temperatura quindi eh, siamo ormai nella direzione dell'aumento di due gradi nei prossimi, nei prossimi anni e questo può significare insomma, conseguenze molto gravi a livello della natura ma anche come eh, riduzione della biodiversità e delle, delle specie che scompaiono ma poi pure i fenomeni drammatici della, del clima, insomma, siccità, cicloni e, e via dicendo. Sì, intanto stiamo parlando appunto di una riduzione del danno, quindi lo ricordavi, eh, quello che ci dice la scienza è che se noi riusciamo a partire dal 2015, che deve essere l'anno di picco, oltre cui è veramente troppo tardi, se noi eh, riusciamo a ridurre in maniera considerevole le emissioni a partire dal 2015, potremo contenere l'aumento di temperatura entro i due gradi. Quindi questo è già lo scenario più roseo possibile al momento. Quello che ci dicono però anche gli scienziati è che se continuiamo con questo livello l'aumento minimo sarà di 4 gradi e questo vorrebbe dire una apocalisse dal punto di vista non soltanto ambientale ma anche sociale. Immaginiamo eh, quali sono gli effetti principali. Uno degli effetti principali dell'innalzamento delle temperature è lo scioglimento dei ghiacciai, non soltanto del, dell'Artico che si sta riducendo considerevolmente ma anche dei ghiacciai andini, insomma del, delle nevi perenni e questo porterebbe ad un aumento dei mari tale da mettere a rischio moltissimi chilometri quadrati di coste, milioni di metri quadrati di coste. intanto tutte le piccole isole del Pacifico da alcune delle quali è già iniziato un esodo. pensiamo alle Maldive, no? Che ci sembrano una meta così glamour la quale pensare. In realtà il presidente delle Maldive è in primissimo, in primissima linea nella lotta contro il cambiamento climatico, così come tantissime isole del Pacifico che ad esempio si sono unite in un'alleanza e hanno iniziato addirittura a stipulare dei trattati bilaterali per capire come gestire l'esodo migratorio delle, delle loro genti. Quindi parliamo intanto di paesi interi, di arcipelaghi che scompariranno. Poi parliamo di moltissime coste. Il Bangladesh è uno dei casi più eclatanti ma non Non bisogna andare così lontano, basta pensare a Venezia, ai Paesi Bassi, ci sono moltissime, moltissime città, moltissimi territori a rischio. e Poi l'altra questione è quella che anche ricordavi del dei fenomeni estremi, quindi anche qui mh, è un è un equivoco pensare che il problema climatico riguarda appunto soltanto le isole del Pacifico che ho appena nominato o i cicloni tropicali che sono sempre più violenti. In realtà quello che abbiamo visto questo autunno in Italia con le alluvioni che hanno funestato il territorio sono dovuti allo stesso fenomeno. Ad esempio quando accadde a Genova quello che dissero gli scienziati è che eh, l'estate è stata molto molto secca per cui il terreno si è impermeabilizzato, il mare era molto caldo, mm. c'era quindi un vapore che unendosi con le perturbazioni ha creato quello che abbiamo visto, quindi in realtà... della contabilità triste e tragica di 350.000 morti l'anno che sono direttamente provocati dal cambiamento climatico fanno parte anche i 20, le 20 vittime di questo autunno qui in Italia quindi è importante anche che qui si capisca che è una questione che riguarda anche noi e, e inoltre questi... ci riguarda eh, se, se posso certo. continuare un attimo anche dal punto di vista sociale perché l'Africa sarà la prima a bruciare, infatti ora a Durban siamo stati giù all'ultimo vertice climatico lo slogan più ripetuto era smettete di cucinare l'Africa, immaginiamoci anche in termini migratori cosa vorrebbe dire avere un aridimento ancor più importante di tutto il Nord Africa quindi ci sarebbe una pressione migratoria sulle nostre coste che già insomma quella, quella attuale non riusciamo minimamente a gestirla immaginiamo quindi non è soltanto un problema ambientale è anche un'emergenza umanitaria di proporzioni eh, enormi Leggevo qualche giorno fa che alle stime eh, di qualche tempo fa che prevedevano 200 milioni di migranti ambientali E le proiezioni rispetto al peggioramento del, delle prospettive climatiche eh, dicono che si potrebbe arrivare addirittura a un miliardo di persone ora è vero sono stime qualcuno potrebbe pensare che è un'esagerazione ma credo che si possa capire da, da, queste, da questi dati che la preoccupazione è veramente seria anche perché una cosa forse va anche sottolineata l'aumento della temperatura di cui parliamo è un aumento medio questo significa che alcune zone del mondo avranno un aumento molto superiore e altre magari un aumento inferiore o addirittura ci potrebbe essere come effetto del riscaldamento climatico in alcune zone una sorta di era glaciale eh, se ne è parlato anche in occasione dell'uscita di un film qualche, qualche anno fa eh, che veniva spiegato dal punto di vista scientifico anche abbastanza correttamente come un arretramento della corrente del golfo causata dallo scioglimento dei ghiacci i quali raffreddano, non solo raffreddano le acque del nord atlantico e quindi la corrente non ce la fa più arrivare fino alla Gran Bretagna, alla Norvegia, ma provocano anche una diminuzione della salinità del mare e questo eh, determinerebbe appunto o, la diminuzione di questi influssi caldi della corrente del Golfo del Messico e quindi paradossalmente il riscaldamento globale potrebbe portare a eh, situazioni ecco, tipo tempeste di neve o cose... cose di questo genere, quindi non, non, qualcuno potrebbe pensare addirittura, l'abbiamo anche letto qualche volta, qualche ehm, stupido negazionista no? che diceva ah, va bene ma in questo modo si potrà coltivare tutta la Russia, staremo un po' più al caldo, eh, dimenticando che variazioni di questo genere intanto possono creare crisi agricole gravissime, pensiamo alla, al moltiplicarsi dei, dei parassiti o la appunto all'aridità che potrebbe determinare un crollo dei raccolti e non è che si possono riconvertire aree così facilmente magari utilizzate per secoli poi bisogna spostarsi più a nord poi ci sono i confini tra uno stato e l'altro quindi è terribilmente complicata questa cosa quindi l'unica cosa saggia sarebbe operare concretamente per ridurre questo e eh, purtroppo drammaticamente questo mh, finora non è stato fatto adesso facciamo una pausa musicale ricordando il numero di telefono se qualcuno vuole intervenire con domande o commenti 06 49 17 50 questa è Radio Onda Rossa e noi eh, siamo qui, restate all'ascolto Ti quando sono sbronzo Ti amo di più Quando io sono ubriato Mi piaci di più amo quando sono Mi piace che tu non sia come me Di giorno io non so chi sei Non mi ricordo nemmeno tono a te Non so se sei vero o sei fantasia E non mi dispiace che tu non sia come me Ma quando giorno se ne va Quando mi ritrovo al palco Ti amo quando sono sbronzo. Ti amo di più quando io sono ubriaco. Mi piaci di più. Ti amo quando sono sbronzo. Ti amo di più quando io sono ubriaco. Mi piaci di più. Wow oh Torniamo in onda, 87.9 in FM Allora, con Marika riprendiamo il discorso su quello che non si è fatto E quando si è fatto qualcosa si è fatto nella direzione sbagliata uh, I grandi cervelloni di che si sono riuniti a queste, mh, queste, queste, questi incontri internazionali Eh, hanno partorito la meravigliosa idea di eh, finanziarizzare i eh, cosiddetti crediti Climatici, la, la, insomma, la loro pensata è stata il, la nostra guida è il mercato, no? quindi come facciamo a eh, far determinare le scelte dal mercato? Eh, facciamo, non dobbiamo impedire che vengano prodotte queste emissioni, è sufficiente che ci sia una compravendita e quindi il paese. Eh, che eh, produce troppo inquinamento invece di fare uno sforzo di diminuzione eh, comprerà dei crediti dai paesi del, del sud del mondo che invece ce n'hanno eh, di meno e quindi eh, magari pianterà delle, degli alberi anche se poi su questo punto andiamo a vedere che un errore ne ha determinato un altro però lo faccio spiegare a te Sì, in realtà eh, questa è, uno, è una delle false soluzioni come le chiamano poi le reti sociali che sono attorno al, alla questione, che lavorano sulla questione o perché eh, ne pagano direttamente le conseguenze. Mi riferisco per esempio ad una grande realtà come la via Campesina che da sempre segue i negoziati climatici perché, lo dicevi prima, l'agricoltura è fortemente danneggiata e messa a rischio dagli sconvolgimenti del clima. E Lo dicono perché effettivamente si parla di soluzioni che non hanno minimamente... come obiettivo quello di ridurre eh, realmente le emissioni. Questa è una trovata che è stata già architettata qualche anno fa ma che si è poi palesata in tutto il suo fulgore, in tutto, in tutto il suo impatto grottesco a Cancun. Già a Copenaghen, eh, ricorderete, c'era stato forse per la prima volta un momento di, massimo, eh, di massima attenzione attorno al tema climatico quindi lì veramente si era pensato che forse c'era una, una presa di coscienza, anche perché non stiamo parlando di un tema come un altro, stiamo parlando di un un tema che è la più grave crisi ecologica, la più grave crisi, la più grave minaccia al momento che c'è per l'umanità e soprattutto che rischia di mettere eh, in pericolo la, le generazioni future, la stessa vita dell'uomo sul pianeta. E se non sbaglio, non so se il Pentagono o un altro organismo militare degli Stati Uniti ha detto che la minaccia climatica è di gran lunga più pericolosa di quella terroristica. Assolutamente sì, e eh, non si capisce questo grande spiegamento di mezzi per combattere il terrorismo e invece questa totale eh, incapacità, ma in realtà è una mancanza di volontà, di far fronte ad una minaccia che invece si potrebbe combattere o perlomeno si potrebbe provare a fare qualcosa di concreto. Comunque per riprendere il filo dicevo brevemente, a Copenaghen 2009, la prima uscita pubblica di Obama, eh, Gordon Brown che arriva lì e dice we have no planet B, non abbiamo un, un pianeta B, dobbiamo assolutamente far fronte, salviamo il pianeta. tutti i media lì, una grande attenzione, mobilitazioni, dopodiché si esce senza alcun accordo, non si riesce a mettersi d'accordo praticamente su nulla, però lì vediamo che ci sono due blocchi, da una parte i paesi in via di sviluppo, i paesi impoveriti insomma i paesi del sud del mondo come preferisco chiamarli, dall'altra parte invece i paesi industrializzati che non vogliono ammettere di avere una responsabilità di gran lunga superiore e che quindi devono essere i primi a fare qualcosa di concreto. L'anno dopo a Cancun già c'è meno stampa, ci sono meno governi, già il tema è diventato molto meno urgente, nel frattempo c'è la crisi di cui parlare, la crisi vera, quella finanziaria, quindi di quella climatica già importa molto meno a tutti e a Cancun esce fuori questa, questa direzione, in realtà era già presente ma si conclama nel cosiddetto accordo di Cancun che tra l'altro viene ratificato da tutti con l'unica eccezione della Bolivia, quindi anche qui assistiamo ad un rimescolamento delle carte anche in termini geopolitici. E questo accordo di Cancun cosa dice fondamentalmente? Che la soluzione possono essere, come accennavi giustamente nella tua introduzione, i mercati dell'anidride carbonica o comunque i mercati dei gas clima alteranti, che vuol dire esattamente che se io inquino troppo, perché sono i, i ricchi Stati Uniti d'America e tu che sei il Burkina Faso non inquini abbastanza per arrivare alla soglia che ti è permessa, io compro da te il diritto di inquinare. è chiaro che questo non ha alcuna, alcuna funzione. relativa ad una reale riduzione delle emissioni e l'altra genialata che inventano lì sono i red che in linea teorica non sarebbero neanche non sono un i rossi. errore Sono in red con 2D che vuol dire riduzione delle emissioni per deforestazione e degradazione, che praticamente doveva essere una misura per eh, preservare le zone forestali le zone boschive, visto che eh, dall'integrità dall e dalla, di, de, dalla estensione di queste zone dipende gran parte del ciclo del carbonio e quindi anche la capacità di catturare anidride carbonica. Qual è il problema? Che all'interno delle foreste, quindi diciamo dei, delle aree boschive, vengono annoverate o comunque non vengono escluse. esempio le monoculture. Questo che cosa ha causato? Che ad esempio si possa fare quella cosa brutta che ormai si chiama land rubbing, vuol dire accaparramento delle terre, si possono disboscare, ci si può piantare palma africana, che per fare soltanto un esempio, che è una delle colture più inquinanti e anche più distruttive per la biodiversità, e si possono anche ricevere degli incentivi per farlo, quindi un rimedio peggiore del male. E queste sono le cosiddette false soluzioni, perché? Perché finanziarizzano la crisi, cioè utilizzano la crisi climatica come ulteriore ragione di profitto. Ecco, ma sono considerate positivamente in questi accordi anche le piantagioni per i biocarburanti? Eh sì, assolutamente sì, anche perché nell'ottica, e qui magari mi, mi allungo a Rio, che poi è l'appuntamento che citavi e che ci aspetta da qui a pochi mesi, nella loro ottica, quindi nell'ottica del modello e, del, e dei grandi interessi interni al modello economico dominante, la green economy è la direzione da intraprendere. E per green economy vol, mm, si intende un po' tutto, quindi è un'estensione anche molto pericolosa di un concetto che declinando, diciamo, in maniera... etica eh, l'economia in modo verde, quindi rispettando i cicli naturali, l'armonia comunque con i cicli vitali poteva essere una vera via d'uscita, ma eh, in questa maniera diventa semplicemente eh, la coscienza massima del capitalismo, come la chiama Boaventura de Sousa. In pratica Quello che dicono è che attraverso gli investimenti ad esempio in monoculture e quindi in agrocarburanti si utilizzerà meno combustibile fossile e quindi la situazione sarà migliore ma è chiaro che non è così, c'è bisogno eh, di ripensare il modello energetico in chiave totalmente di diversa, intanto partendo dall'efficienza e quindi dal risparmio e poi ad esempio investendo in un, in un modello che sia diverso e che quindi sia per esempio distribuito ci sono molte teorie molte pratiche anche già avviate in questo senso, il problema è che sono su piccola scala perché per rendere un sistema ad esempio energetico distribuito ci vuole anche lì una forte volontà politica e in Italia con l'Enel e con tutte le sue sorelle insomma ne sappiamo qualcosa ancora oggi se tu vuoi mettere i pannelli solari puoi poi attaccarti alla rete centralizzata non puoi però essere veramente autosufficiente, invece le tecnologie ci sono e tra l'altro sarebbe un modo di redistribuire ricchezza e anche di praticare un'economia veramente diversa quindi questo è uno degli esempi ma come questi ne potrebbero essere fatti molti Io torno sull'aspetto delle coltivazioni perché con una frase efficace qualcuno disse: Beh, sembra che d'ora in poi bisognerà scegliere se dare carburante alle automobili o cibo alle persone. Perché si, le produzioni entrano in concorrenza, la terra coltivabile non è infinita, anzi tende a degradarsi, anche questo è un principio di entropia, purtroppo. E quindi, quanto più si coltiva per agrocarburanti, tanto meno si coltiva. per sfamare le persone ora uno potrebbe pensare vabbè ma tanto i granai saranno pieni la produzione è grossa no da diversi anni la produzione è in calo anche per questo motivo e, e le riserve mondiali non sono mai state a un livello così basso questo significa che la possibilità di una crisi alimentare molto grave è dietro l'angolo cioè basta un peggioramento appunto climatico meno piogge in determinate aree più siccità eccetera o inondazioni, e ci troveremo di fronte eh, a centinaia di milioni di persone che soffrono la fame. Il, il numero dei, di quelli che soffrono la fame o sono gravemente denutriti è di poco al di sotto il miliardo di persone, quindi un, una cifra comunque che non si è dimezzata, diminuita forse molto poco. Ma neppure credo purtroppo, mm. in realtà anche lì questo ha a che vedere anche con l'inefficienza degli strumenti Di diritto internazionale così come li abbiamo immaginati fino adesso. Questo era tema di un paio di anni fa, ma quando si fece il bilancio degli obiettivi del millennio e la FAO qui a Roma proprio si incontrò e disse: eh, abbiamo fallito, scusate tutti. Cioè, comunque a eh, parte i costi anche di una macchina così complessa, il fatto che poi, dopo 15 anni di lotta alla povertà, non, non soltanto non si è riusciti a dimezzare il numero degli affamati e non si capisce perché non eliminarlo del tutto. E poi nella, nella pratica sono aumentati. Quindi questo è un po' un meccanismo. che purtroppo vediamo in tutte le grandi convenzioni, tutti i grandi obiettivi che anche le Nazioni Unite o comunque i suoi organi si sono posti ed è un altro tema che è quello purtroppo di una crisi del multilateralismo così come lo conosciamo. A Durban quest'anno Ban Ki-moon è intervenuto e ha detto che eh, l'ONU non... non... non è nelle facoltà di poter incidere realmente, cioè lo ha detto e lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, quindi c'è da, da fare una profonda riflessione su quali possono essere degli strumenti di democrazia e di presa di decisioni vincolanti anche a livello internazionale, perché siamo molto lontani dal poter dire che abbiamo degli strumenti efficaci. Eh, infatti gli stati non si sono accordati per porre dei limiti, ma questa non è una trattativa seria, perché appunto se non ci sono sanzioni, se non ci si accorda quantitativamente ma si lascia alla libera iniziativa, poi prevalgono gli interessi economici e finanziari. No, poi ti dirò un'altra cosa. A Durban c'era una un, un, a Durban e mi riferisco al 17, 17 incontro del, della conferenza sul clima, quindi che si è tenuto pochi mesi fa, a dicembre, in Sudafrica. In realtà eh, il tema era Kyoto perché Kyoto scade alla fine di quest'anno ed è l'unico, anche se abbiamo detto che è ampiamente insufficiente, anzi, non è praticamente servito a nulla, perché sono aumentate di sei volte invece che di, cioè di, di sei volte rispetto a quanto dovevano diminuire, dovevano diminuire di 5, sono aumentati del 30%, si, si cercava di capire come andare oltre Kyoto. Ebbene. Che cosa si è deciso a Durban? Ed è stato anche venduto come un successo, quindi un pacchetto eh, che in qualche modo rappresentava un passo avanti. Si è deciso che con alcune eccezioni, per cui ad esempio il Canada e il Giappone sono uscite dal, dal protocollo, gli eh, USA e la Cina alla fine hanno detto va bene, però ci impegniamo a negoziare un accordo entro il 2015 per farlo entrare in vigore nel 2020. E molti giornali hanno anche detto che era un successo, ora è come se, questa è un'immagine che è stata utilizzata in quei giorni e mi è rimasta in mente, è come se un obeso dopo 30 anni di ingrassamento continuo dicesse dai da lunedì mi metto a dieta davvero e tutti dicessero bravo ti crediamo, no non è possibile, non è credibile e soprattutto è molto molto pericoloso perché tra, 20, cioè, tra 8 anni nel 2020 sarà davvero tragicamente irreversibilmente tardi. Facciamo l'ultima pausa 879 in fm 06491750. Se qualcuno volesse telefonare, sappiamo che molti ascoltano, però a telefonare siete un po' pigri e pigre. E potete farlo, basta che l'intervento sia breve. Allora accorciamo la pausa musicale perché abbiamo una telefonata pronto? Buonasera a tutti. Buonasera senti allora, siccome prima si è, si è parlato un attimo di si è accennato da parte della, di Marica di un diverso modo di, di produrre energia in maniera decentrata e integrando varie forme di produzione di energia. pensando adesso all'energia elettrica, volevo chiedergli come lei se la immagina se questa rete potrà essere interconnessa a livello globale come adesso, magari con fotovoltaico, eolico o quant'altro, oppure piuttosto sarà una rete locale, regionale che, che sfrutti le possibilità de, di un territorio più limitato? Questa è la domanda. Non... Va bene, ri, rimani all'ascolto? O... No, ti preferisco ascoltare per oh, okay. radio. Va bene, grazie. Ciao. Ciao. In realtà se ne, parla, se ne parla molto e ci sono molte, come dicevo, non soltanto molte teorie su questo ma anche varie, varie sperimentazioni pratiche già attive. Quello a cui mi riferisco è la riconversione della rete elettrica che come sapete adesso è piramidale, cioè noi abbiamo un sistema in cui ci sono grandi centrali dalle quali parte l'energia che poi arriva attraverso i suoi gangli ai consumatori finali. Quindi noi siamo soltanto consumatori di energia, anche nel momento in cui abbiamo dei pannelli, come dicevo prima, dobbiamo attaccarli alla rete ed essere quindi... Quindi eh, con, connessi in qualche modo alla rete invece ci sono delle tecnologie che permetterebbero di trasformare la rete in maniera intelligente come internet quindi creando degli snodi ovunque questa tecnologia si chiama smart grid che è proprio per rendere intelligente la rete e eh, degli snodi più piccoli che si chiamano mini grid in questo modo l'energia può andare eh, dal posto in cui viene prodotta al posto in cui si consuma più vicino cioè nel senso se io ho bisogno di energia il mio pannello solare l'ha esaurita la verrò a prendere da te quindi è una rete che si, auto che si bilancia da sola e soprattutto ognuno in questo modo può essere sia produttore che distributore che consumatore di energia. Chiaramente le energie sono diverse, c'è l'eolico, e adesso per esempio c'è l'eolico verticale che sono delle antenne piccole che si possono anche mettere sui tetti, c'è il solare geotermico, c'è il solare a pannelli così come lo conosciamo, quindi ci sono varie tecnologie che si potrebbero utilizzare. Chiaramente finché Eh, non si permette ai cittadini di fare un discorso di questo genere, eh, sarà difficile farlo. Però ci sono eh, sia, non so, mi, la più famosa probabilmente è la, la teoria di Rifkin no? che parla di una terza rivoluzione industriale, quindi un passaggio dalla seconda alla terza. E poi ci sono molte sperimentazioni in questo senso, chiaramente su piccola scala, però è una cosa che si può assolutamente fare. Chiaramente bisognerebbe andare oltre gli interessi giganteschi che ha un, ad esempio in Italia, un'impresa come Enel che è anche ancora. in parte pubblica, lo ricordo quindi di tutti noi, e che preferisce dedicarsi a costruire dighe improbabili in Patagonia oppure a sfollare indigeni in Guatemala piuttosto che capire come eh, garantire all'Italia un, un, un bilancio energetico e un futuro di, di, su, di sussistenza e quindi di sovranità energetica, però questi sono altri discorsi, dal punto di vista della fattibilità sarebbe fattibile sussistendo la volontà politica e ci sono anche degli strumenti, per esempio la comunità europea La Commissione europea ha lanciato un programma che si chiama Patto dei Sindaci che serve proprio per ragionare da questo punto di vista con le città. Non si parla di modello distribuito ma si parla di efficientamento energetico da questo punto di vista quindi eh, anche nell'edilizia, piuttosto che nei trasporti, piuttosto che nelle fonti di approvvigionamento attraverso appunto anche lì l'utilizzo di smart grid per rendere le città sostenibili dal punto di vista energetico eh, perché è nelle città che poi si spreca, si consuma la maggior parte di energia. Spero di averti risposto. posto ma insomma questo è un tema sul quale anche noi lavoriamo molto e nel, nel prossimo periodo ci saranno anche molti momenti eh, di, di condivisione e di informazione su questo. Allora siccome abbiamo pochi minuti abbiamo parlato poco dell'impatto dei cambiamenti climatici sulle donne e invece in questo rapporto in questa relazione sono un po' al centro no, di questa riflessione. è così, e questo libro in effetti, questa pubblicazione curata dal CDCA e eh, che è stata finanziata non a caso dalla Commissione delle Lette, quindi con un'ottica eh, di genere, eh, parla proprio... Eh, dedica diciamo un focus alle, agli effetti che poi il clima quindi i cambiamenti climatici anche le questioni ambientali in senso più ampio hanno sulle donne perché? Perché anzitutto eh, le donne rurali e indigene sono quelle che subiscono di più eh, gli impatti del cambi dei cambiamenti climatici perché? Anzitutto perché statisticamente le donne costituiscono la maggioranza dei poveri del mondo e poi perché sono le più dipendenti ad esempio a causa di relazioni di potere no? eh, questo in particolare nei sud del mondo dove anche a livello di organizzazione sociale e culturale non c'è un'indipendenza totale della donna dall'uomo, quindi ad esempio attraverso fattori indipendenti poi dalla volontà delle donne come uno scarso accesso all'educazione piuttosto che la discriminazione in realtà poi si sentono molto più fortemente le conseguenze pratiche dei cambiamenti climatici di cui noi stiamo parlando in linea teorica e poi c'è anche una ragione proprio fisica, cioè E nelle comunità rurali di quasi tutto il mondo sono le donne che si occupano di alcuni di alcune cose come per esempio l'agricoltura che abbiamo detto è messa fortemente in pericolo dal, dai cambiamenti climatici oppure la raccolta della legna, la raccolta dell'acqua. Quindi dover faticare di più, dover impiegare più tempo per queste mansioni le priva ancor più della possibilità di appunto, studiare piuttosto che di emanciparsi e quindi questa, eh, questo crea un circolo di disuguaglianza continua, aumenta. di disuguaglianze L'altro fattore, eh, cercherò di essere molto breve, è che proprio per queste ragioni che ho appena enunciato le donne sono quelle che poi hanno il ruolo principale anche nel, nell'adattamento al cambiamento climatico perché sono proprio le prime ad essere messe in gioco. Quindi abbiamo cercato di tenere assieme questi due elementi e di raccontare perché poi molto spesso sono proprio le donne ad avere un ruolo di totale centralità anche nell'articolazione sociale di comunità anche rispetto a tematiche così difficili, no? così edotte come può essere quella del cambiamento climatico. L'appuntamento prossimo è quello di Rio appunto a giugno e tu volevi lanciare anche un po' riportare una, una proposta anche che viene fatta per come arrivare, no? Lo, diciamo ci sono molti collettivi, gruppi, associazioni che eh, si preparano a questo appuntamento eh, sperando di cambiare un po' finalmente eh, l'andamento di questi, di questi grandi meeting internazionali. No? Certo, a giudicare come è andata fino adesso non ci sarebbero molte speranze, però in effetti, visto che la situazione continua a peggiorare, si spera sempre nell'intelligenza collettiva no? che riesca poi... Eh... Sì, Rio in realtà sarà un momento ancora diverso rispetto a quelli che abbiamo raccontato finora perché è un vertice che parla della sostenibilità in generale, cioè parla di futuro, però commetterà un vizio, un, un, un errore che poi dipende dal vizio di fondo di cui parlavo prima, cioè quello di volerci raccontare che la green economy ci salverà però se green economy vuol dire modello cinese, visto che ormai la Cina è leader nella green economy, sono i più bravi e i più eh, insomma sono leader ad esempio nella costruzione di pannelli solari, nella costruzione di piccole auto eh, ecologiche, però insomma non siamo convinti che non è questo che ci salverà infatti a Rio si riuniranno anche le reti sociali, ci sarà a fianco del vertice ufficiale un altro vertice che durerà anche di più, quindi dal 15 al 23 giugno, che si chiamerà vertice dei popoli per la giustizia ambientale e sociale. La ragione è molto semplice noi siamo convinti e lo abbiamo riportato anche in Italia fondando tre anni fa la rete italiana per la giustizia ambientale e sociale che raccoglie molte organizzazioni da sindacati, enti di ricerca. ricerca, eh, organizzazioni, comitati locali, siamo convinti che la crisi che stiamo vivendo, questo momento inedito, non possa essere letto con un criterio ambientale. Ci sembra riduttivo, ci sembra che non colga la complessità del quadro. Siamo invece convinti che sia una questione di giustizia e soprattutto che oggi come oggi giustizia ambientale e giustizia sociale debbano necessariamente essere considerati come due eh, componenti di un unico filone, perché altrimenti non si riesce a dare né una lettura né delle proposte. Quindi saremo a Rio. con una delegazione ma soprattutto stiamo immaginando qui in Italia un percorso di informazione di mobilitazione lanceremo a breve una campagna che si chiama Priorità Futuro giocando sul Rio proprio perché è vero che a Rio c'è in gioco il futuro e eh, la lanceremo attraverso un'assemblea alla quale sono lieta di invitare sia voi della radio ma anche tutti gli ascoltatori che si terrà il 21 aprile prossimo al Teatro Valle Occupato eh, per i dettagli insomma c'è tempo manca ancora un mese però io spero che insomma di questi temi vista la loro importanza per la nostra vita, anche per i nostri percorsi di militanza, di, di, di lotta, di studio sono così importanti spero che insomma vorrete partecipare in molti e potete tenervi informati e leggere anche il documento che è, è diciamo un po' la piattaforma politica attorno a cui ci siamo raccolti verso Rio sul sito della rete che è reteambientalesociale.org e lì insomma troverete un po' tutto e io spero che poi anche con i compagni di Radio Onda Rossa non, non, non mancherà occasione di socializzare il prosieguo di questo percorso che sembra ma invece è molto importante per la vita di noi tutti ecco tra il 21 aprile meno fra circa un mese quattro settimane quindi giusto il, il periodo quando capiterà il prossimo turno della trasmissione sul clima quindi perfetto <ride> fagiolo va bene allora io ringrazio Marika per, per la sua presenza per la sua chiarezza espositiva certo non, non avremmo avuto bisogno di più tempo per per parlare di tutto quello che sta scritto in questo documento. Però diciamo comunque... soprattutto che si può scaricare questo, mm. questa pubblicazione, si può scaricare gratuitamente sul sito del CDCA, che è il centro di documentazione sui conflitti ambientali, che è www.cdca.it. In home page trovate il link, è un e-book, quindi in PDF potete prenderlo, ed è assolutamente copyleft. Bene, allora ancora grazie e restate all'ascolto, questa è Onda Rosso 87.9 in FM, entropia massima, vi dà appuntamento la settimana prossima, si tornerà a parlare di acqua e dissesto idrogeologico.